Пройшло вже майже два роки, відколи Девід здибав гатча у Нижньому університеті. Девід сидів собі у спільному просторі на широкій вкритій килимом лаві, м'які та природні вигини, якої так і припрошували студентів присісти перекусити. У 13 років Дрейпер вже два роки як займався біохімією. Його остання лабораторка була про транспортну систему ТРНК – і він вже примірювався до наступної теми – про комплексну роботу вуглецю, котра б поглинула його на наступні шість місяців. Аж раптом один з старшаків, парубок з оливковою шкірою на ім'я Алвасі, підійшов до нього і сказав, мовляв, є дехто, з ким Девіду варто познайомитися. Тоді Гадж більше скидався на науковця, але близького до його власного віку. Кілька місяців хлопець вважав, що молодик є незалежним репетитором, типу найманого викладача, до послуг якого могла вдатися родина, якщо дитина дещо відставала. Девідові лишалося сім лабораторних перед практикою, тож нагадча він не зважав. Чоловік став просто ще одним обличчям у круговерті Нижнього університету, одним із таких самих серед тисяч. Як мінімум серед сотень. Тепер Девід розумів, що тоді чоловік його перевіряв. Усе почалося з маленьких невинних послуг. Переказати сусідові по партії, що Гадж хоче його бачити, дістати декілька грамів реагента, витрати якого не контролюються, день-другий перетримати якусь коробку. Це були речі, які не коштували Девідові майже нічого. Тому він робив. Щоразу Гадж хвалив або віддячував такими само маленькими послугами. Хлопець почав помічати людей, які знали старшого знайомого, красиві дівчата і круті з чоловіки. Декілька розрядних викладачів знали його в обличчя, і хоча й не віталися з ним за руку, але, напевно, демонстрували повагу. Жодного разу Девід не перетинався з кимось, хто б варив для гача. Все йшло настільки лагідно, що він жодного разу не відчув хоч якоїсь настирливості. Фактично, він виконував безкоштовний лівий проєкт. Побоюючись цікавості батьків та не маючи змоги витрачати гроші на щось занадто екстравагантне, він, тим не менш, таксяк ними користався. Маленький подаруночок для Лілі, сніданок для друзяк-студентів або невинне раптове бажання, яке можна було легко пояснити. Більшість часу кошти просто лежали на рахунку, час від часу потрохи приростаючи. Він не вважав їх за цінність, бо це були лише гроші. Цінністю був його особистий секрет. Коли нарешті він отримає направлення на практику і переселиться до Салтона, до інших студентів, тоді отримає більше свободи. З зароблених у гадчі грошей можна придбати топову ігрову консоль або поновити гардероб. Можна пригостити Лілі шикарним обідом без потреби пояснювати, де та з ким він був. Якби його призначили до медичного чи дослідного відділу, навантаження могло б зрости. Ходили історії про практикантів-першокурсників з дослідного, що гарували зміни по 56 годин без сну. Виділити після такого ще 6 годин нагадча було б важкувато, але варто почати про це турбуватися лише, коли він туди потрапить. Зараз є більш нагальні проблеми. Автобусами слугували старі скрипучі електровізки, деякі з них каталися вже два покоління. Мости візків під ним клацнули, і піногумові колеса заспівали однотонну тріскотливу пісню. Девід скрутився в кріслі, намагаючись притиснути лікті до тіла. Інші пасажири довкола виглядали втомленими та знудженими. Система лишалася заблокованою, тож термінал працював на локальній пам'яті. Він торигав пристрій щокілька секунд просто автоматично. Повз них повільно рухалися широкі технічні коридори. Кабелі та трубопроводи скидалися на кровоносну систему монстра за з планету. Здавалося, що проходи тягнутимуться вічно. А між тим відстань між Мартінецтауном та Бріч Кенді сягали не більше 40 кілометрів. Він сподівався дістатися лабораторії в Нижньому університеті. Навіть якщо транспортна система лишатиметься заблокованою, звідті до хати буде не більше 40 хвилин пішки. Девід вирішив, що повідомить батькам, буцімто він був дійшов до половини справи, але виявилося, що треба трохи більше часу, аби закінчити. З іншого боку, йому вже доводилося виправдовуватись за додатковий час витрачений на варіння. Матір вже, бувало, розводилася на свій зауваження без наїзду, розплив частий штиб. Чи, бува, не замало син приділяє уваги навчанню. Якщо батьки дізнаються про відлучки поза межі району, буде непереливки. Якщо здогадаються про причину гряне апокаліпсис. Девід хруснув кулаками і подумки дав копняка автобусові. Легко було уявити, що знову природно біжить вздовж трубопроводів. Проте насправді цю павутину тунелів викопали під мертвотною вічною мерзлотою червоної планети покоління колоністів та прототераформістів. Цілий комплекс первинних тунелів з часом просто закинули, розгерметизували, тож тепло і атмосфера всоталася в планетарну плоть. Коридори постачання були під'єднані до службової енергомережі. Ними можна було зрізати, а водій короткої дороги не знав. Девід вже хотів розплакатись чи закричати через розчарування, аж тут помітив край Левантійського парку та північну околицю Бріджкенді. Хоча автобус просувався швидше за пішохода, але просте знання того, де він є, вже б зробило розчарування не таким гірким. Але й страху б додало. «Я не робив нічого поганого», – казав він собі. «Я був у своїй лабі». З'явилося безпекове попередження, і мережа зупинилася. Я мав закінчити експеримент, але часу знадобилося більше, бо всі хотіли розібратися, що ж сталося. От і все, більш нічого. На п'ятій зупинці він опинився поруч із квартирою, де мешкала родина. Ішов коридором рідного міста з опущеною головою і плечима випнутими вперед так, наче від когось боронився. Родина жила в комплексі з восьми кімнат, видовбаних в скелі. Стіни вкривала текстурована органіка. Темнобрунатна бамбукова підлога переходила в м'який грибного відтінку коричневі стіни. Освітлення було схоже на земне опівдні і лилося з прихованих світлодіодів. Воно було звичним домашнім. У вітальні бурмотіли з екрану новини, значить, частину системи вже розблокували. Девід прикрив за собою двері, та тихцем пішов крізь кухню, притиснувши руки до стегон, дихаючи неглибоко та часто. Тітка Бобі була в барлозі сама. У будь-якій іншій родині вона була здоровецькою. Як для дрейперів, то зростом вона була в межах середньої температури по палаті, проте атлетичної статури та сили одягнута у щось безформне, середнє між светром та піжамою, що приховувало в статуру. Жінка відірвалася від екрану, і хлопець зустрів погляд її темних очей. Вона вимкнула звук. На екрані репортер серйозно дивився у камеру. Позад нього вантажений МЕК пер залізобетонну бетонну плиту. «Де тато?» – запитав він. «На Салтоні застряг з мамою», – відказала тітка. «Викид на лінії». «Безпека каже, що все полагодять за 10 годин, але твій тато сказав, що вони скоріш за все винаймуть кімнату і повернуться додому вранці». Девід кріпнув. «Ніхто не буде виписувати йому чосу. Це мало б відчуватися як полегшення». Він знизав плечима, намагаючись позбутися скутості верхньої частини тіла, але та не минала. Він знав, що демонструвати стурбованість через непроведену виховну розмову за фактом відсутності батьків не варто. «Вже є відомо, що сталося?» – поцікавився він, ступаючи до кімнати. «Саботаж», – відповіла тітонька Бобі. «Хтось пробив діру між турбою та технічним коридором. Засмоктало пару тисяч кіл повітря. Вони вимкнули вакуумні затвори, тож вся система надулася неначе пузир». «Земля?» Тітонька похитала головою. «Земляна таке не розмінюється. Хтось місцевий намагається підняти бучу. А навіщо комусь місцевому підривати своє власне лише через те, що йому дах рве від землі? Тому що земля занадто далеко». Це не було схоже на відповідь, і він лише стенув плечима. Погляд родички був на моніторі і не був на ньому. Вона глянула крізь хлопця. Він знав, що коли почалася битва, тітка служила на Ганімеді, але щось там сталося, і тепер вона не в війську, а живе тут з ними. Йому муляла нещирість, з якою вона приперла додому свої проблеми. Жінка позіхнула і вичавила посмішку. «Як там в лабі?» «Нормально. Над чим працюєш?» «Просто лабораторки», – відказав він, не глядячи на Бобі. Твій тато сказав, що цікавиться твоєю практикою. Стане зрозуміло, чим ти займатимешся наступні вісім років. Самі лиш здогади. Тітонька посміхнулася. Пам'ятаю, як уперше потрапила на тренування. Система сповіщень зламалася, вони шість днів не могли відшукати моє направлення, я ледь скелю не прогризла, доки воно в них знайшлося. А ти як? Ти наляканий, розлючений чи схвильований? Не знаю. Батько реально пишається тобою, вела вона далі. Щоб не трапилось, він буде тобою гордий. Девід відчув, як по шиї та щоках шириться тепло. Спочатку подумав, що збентежений, але за тим зрозумів, що відчуває лють. Стиснув щелепи і втупився в монітор, аби тільки не дивитися на тітку Бобі. Мех вказував на зазубрену дірку, два метри висотою і метра шириною. Чоловік, що керував машиною, говорив з репортером, а стелевою клешнею вказував на тонкі тріщини, що хаотично зміїлися від пробоїни. Зуби почали боліти, і Девід послабив щелепи. Жінка повернулася назад, до екрану. Він не міг зрозуміти виразу її обличчя, але мав відчуття, що виказав про себе щось таке, чого показувати було не варто. «Є в нас щось пожувати?» «Я нічого не готувала. Можу, власне». «Все окей. Візьму миску-рису. Є робота, яку треба закінчити, лабораторка». М -м, «Гаразд». Кімната в хлопця була далі. Її вирізали з огляду на людину звичайних розмірів, тому для нього приміщення було тіснуватим. Стандартне ліжко лишило б добрих півметра між бильцем і стіною. Ліжко Девіда було під стіною». Ігрова консоль, єдина річ, на яку він витратив незаконні гроші, стояла з боку на столі. Стіна була налаштована на стоп-кадра з богів ризику, коли стали на герць Каз Баті Харі та Мікі Сухан. Обоє чоловіків виглядали сильними, небезпечними та трохи меланхолічними. Варт було дверям зачинитися, він перемкнув стіну на своє улюблене зображення «Уни Мейнг» і кинувся на ліжко. Звітальній лунав нерозбірливий гомін новин, а між словами тихесенько не розібрати слів повільне ритмічне бурмотіння тітки Бобі. Можливо, тренування опірності. Як би йому хотілося, аби зник шум. Аби хоч раз увесь будинок був лише для нього одного. Міркував, чи Лілі в порядку, чи дісталася вона безпечно додому, чи вона зла на нього, чи розчарована. Таленькнув уручний термінал. Попередження з Нижнього університету. Через терористичну атаку, об'єктом якої стала транспортна система, всі лабораторні роботи на завтра відмінено. Студенти, робота яких не може бути відкладена на день, мають відписати «Секціон Проктор», який або надасть їм спеціальний дозвіл на переміщення, або зробить частину роботи за них. Він подумки перевірив розклад на завтра. Не було в нього нічого такого, щоб пояснило потребу бути присутнім, бо якби він відстав, то інші відстали б. У лабі, де він шабашив, не було жодного гадшевого реагента, отже на випадок перевірки йому нема чого боятися. Значить, в наявності вихідний. В його пам'яті сплив голос Лілі. «Ти ніколи не куштував сам?» Прямо зараз, десь у Їніс-Шалоу, мозкова хімія дівчини проходить через каскади довгих повторень біохімічних водоспадів. Один розбаланс перетікає у інший, то ще далі, іще далі. По зорових нервах перекочуються дивні хвилі, гіпокамп розпливається. Хлопець перекотився на бік, потягнувся до вузької щілини між рамою ліжка та стіною та дістав невеликий повстяний пакуночок. На його широкій долоні рожева пастилка виглядала дрібною. Смакувала декстрозою та полуничною смаковою добавкою. Девід заклав пальці за голову, глянув на жінку на стіні і почав чекати, коли прийде ейфорія.